7. A fény és a sötétség váltakozó egymás utánja egyre nagyobb ellentéteket öltött. A fény erősödéséhez a kék szín és a felemelkedés érzése társult. A bíborba játszó kihunyások pedig szédítő zuhanások félelmét hozták magukkal. Ez a kék fel-vörös le mint óriási inga, végre szétverte a csak térben és fényben létező tudat kényelmesen szűk falait, és a betörő idő fogalmával egyszerre született meg ikertestvére, a személyiség. És már tudtam, én tudtam, hogy valahol a végtelen térben hintázom kék és vörös fények bölcsőjében. A végtelen új tartalmakkal bővült, hideg és meleg hullámokkal, melyek a fény színétől függtek, de a hinta nem vett tudomást a betolakodókról, sőt, a fény ritmusával is szembefordult. Kék-hideg zuhanás, piros-meleg emelkedés – majd a zuhanás felek kék-hideg, a mélyben pedig meleg és vörös. A tájékozódás és alkalmazkodás minden sikere nélkül sokáig, végtelenül sokáig tartott ez az állapot, miközben tehetetlenül süllyedtem egy új valóság mind ismerősebb jelzései felé. Nem tudom mennyi idő telt el így, újabb évszázadai az eszmélésnek, míg végre a változások a megismerés új formájaként bukkantak elő – és ekkor összességükben hallatlan felfedezést eredményeztek. A test, a testem létezését, szúrást a táján, a melkas ziháló görcseit, tagjaim zsibbadását. Fölébredni, fölébredni! Tudtam, hogy fel kell ébrednem. A hangsugározta könyörtelen akaratnak nem lehetett ellentmondani. Fejemben az ereket kalapálta a szív erősödő dobogásától odahajtott vér, gerincemet ívben hátrafeszítette az izmok görcse, még egy mély lélegzet, tüdőmből vézna nyög és lopakodott elő, szemem megnyílt, felébredtem. Mark a matrac szélén ült, sápat volt. Kikapcsolta az ébresztő manipulátorok eszközeit, a kegyetlen hanggal együtt, és csak azután szólalt meg. Jól érzed magad? Küdöm nem engedett még szóhoz jutni, annyira betöltötte az újjáélet légzés ritmusa, csak bólintottam. Ha majd fel tudsz kelni, gyere a navigációs fülkébe folytatta. Ten már ott van. Ha éhes vagy előbb, szólj Dévnek vagy nekem egyedül ne biogenerátorhoz. Miért? csuklottam két lélegzet között. Nem működik rendesen. Arca eddig sem volt vidám, de most még komorabb lett. Találatot kapott. Sok találatot kaptunk, súlyos találatokat. Ezt a csillagot is körülveszi egy olyan meteorgyűrű, mint a mi napunkat, a Jupiter és a Mars között. Vagy lehet, hogy még az üstökösök külső zónájában sérültünk meg, nem tudom. Végeredményben mindegy. Elértük program szerinti célunkat, ellipszis pályán repülünk a Tauceti körül. Lehet, hogy ezért a sikerért az életünkkel fizetünk. Azt hittem, értem, hogy miért a parancsnok oldotta fel hibernálásomat, amikor az a doktorok dolga, és rémülten kérdeztem. Mindannyian élünk? Mark megnyugtatott. Igen, azonban csak nyolcan vagyunk ébren veled együtt. A két doktor, Shing és Amar tovább alszanak, mert a levegőcserélő alig működik. Tudod, hogy a hibernátorok önálló egységek. Ott a regenerátorok rendben működnek, de teljesítményük csak a hibernált ember szükségletét fedezi. Tehát csak az fullad meg, aki ébren van. Mégis ébren kell lennünk, hogy visszairányítsuk a fotonrakétát a földre. Nem lehet a biogenerátort megjavítani? Már próbáltuk, de hiába. Szerencsére palack oxigénünk bőségesen van, azzal frissítjük a levegőt. Viszont a kilélegzett dioxidot nincs mivel elnyeletnünk, tehát valahányszor oxigént engedünk ki a palackból, nő a nyomás. A szén-dioxid megmarad, és végső soron mégis megfulladunk, ha nem végezzük el hamar a visszairányítást. De hát ahhoz elég két navigátor, te és Dave. A nagyobb veszélyérzése egyszerre elfelejtette velem az ébredés testi nyomorúságait. Ha ilyen kevés a levegő, miért van ébren még a másik négy ember is? Mert az irányításon kívül más feladataink is vannak. Visszaérkezésünk ugyanis éppen a kevés levegő miatt, hogy is mondjam, nem lesz mindennapi. Tudod mi az a G-navigáció? Az aptátorból feltörő hang szakította. Mark, Mark, vissza tudsz jönni? sürgette Til. Igen. Te pedig, fordult újra felém, ha elég erősnek érzed magad, keresd meg dévet a hátsó raktár folyosón. Majd ő elmond mindet, azt is, hogy mi a dolgod. Elment, én pedig a vibrátorral előírásosan végig magam, átmentem a zuhanyozóba fürdeni és borotválkozni, majd tornáztam, végigcsináltam a kötelező mély sorozatot, sorozatot, majdnem fél óra kötelező egészségügyi előírás, mikor minden perc számít, a gyakorlatok között, amelyeket a megszokás gépi érdekelt, hogy mit csinálnak a többiek. Aptátorommal Till hullámára álltam. Az irányító központban a két navigátor és Mark az aggyal számoltak. A C csoportot vidd át a delta mezőbe. Várj, az EF komponenst még egyszer. Még mindig bizonytalan. Hmm. Nem a mi számításainkban, hanem a relatív térképen lehet itt valami hiba. Lehetetlen, ezt oda-haza százszor átszámolták és ellenőrizték. Akkor sem egyezik. A különbség majdnem három perc. Nézd, csak két perc és ötvenkét másodperc. Ekkorát csak tévedni lehet. Keresünk másik komponest. Talán, talán az Orion alfáját. Ebből nem sokat értettem. Ezért inkább a másodparancsnokhoz kapcsoltam. Nem lesz nehéz dolgunk, hiszen itt nincs súly, magyarázta dév. Kifeszítünk egy kábelt a hátsó zsilip és a fotonrakéta raktárajtaja között, a tartályok egyik fogójára csúszóhúrkot kötünk, és a másik kábellel áthúzzuk az egész rakományt. Olyan formán képzeljétek el, mint a régiek drótkötélpályáját a magas hegyek között. És az egész felszerelést átvisszük? Sajnos, miután nincs más választásunk, mint azonnal hazaindulni, mindez csak holt teher a vikingen. A G-navigációs leszállásnál minden kiló számít. Nyisd ki a következő helységet! Ha a tartályokat így a fal mellett rögzítjük végig a folyosón, szűkösen egy ember még Skaffanderben is elfér mellette, és akkor aztán tulajdonképpen miért kell G-navigációval leszállnunk otthon? A megmozgatott tartályok zaja jelezte, hogy a beszélgetés közben is dolgoznak. Mert másképp megfulladnánk. Mi magunk is ki tudtuk volna számolni, de ébredés után rögtön feltettük a kérdést az agynak, a biogenerátor állapotától függően hány óra múlva növekszik levegőnk tartalma a mérgezési határig. Az agy 38 órát mondott. Ezt különböző manipulációkkal még ki lehet tolni 10-12 órával, ez az egész idő a visszairányításhoz csak szűken elég. Mégpedig a navigátorok minél több komponenssel számolnak, annál pontosabban munkájuk. Ehhez idő kell. Időzavarba kerültünk, mint a sakkozó. A másik fogóján olyan a kábelt, ha így húzzuk, keresztbe akadhat a tartály. Már csinálom, folytasd közben. A hibernátorok regenerátorai épek, tehát hazafelé ott nem fulladhatunk meg. De gondold meg, mi történne, ha az eredeti programot betartva térnénk vissza a naprendszerbe utunk végén, 1,2 csillagászeti egységnyi sugaru körpályára állítva a fotonrakétát, hogy ott várjuk be a földi szállítórakétákat, amelyek bennünket a földre, a vikinget és a fotonrakétát pedig a holdra vinnék. A hibernátorból ugyanabba a széndiokszidos levegőbe kellene kilépnünk, ami elől az űrhajó helyiségeiből oda menekültünk. Tehát értem. Utunk végén olyan környezetben kell felébrednünk, ahol azonnal kicserélhetjük az űrhajó levegőjét. Ez pedig csak a földön lehetséges. De miért nem adunk az agynak parancsot, hogy a körpályánk helyettünk közölje mindezt az érkezésünkre igyekvő űrhajókkal? Azok órák alatt kicserélhetik a rossz levegőt, ezért még nem kellene vállalni a G-navigációs leszállás nehézségeit, mert odahaza nem tudják, nem is tudhatják, hogy mikor érkezünk. 25-32 év közötti időben várnak vissza bennünket, ez pedig beláthatod elég tág meghatározás. Ha idefelé is ilyen súlyos találatokat kaptunk, sajnos elképzelhető, hogy visszafelé is elszenvedünk még néhányat. És ha megsérül a nagy teljesítményű adónk antennája, az agy nem tudja jelezni érkezésünket. Rádiójelek nélkül a fotonrakéta pedig halott. Nem több a holdbeli nagy radar számára, mint egy a milliárdnyi meteor közül. Ha ez bekövetkezik, évtizedekig ott keringhetünk a megtalálás minden reményen nélkül. Ezért nem bízhatjuk magunkat az agy rádiójelzéseire. Ha viszont G-navigációval közelítjük meg a Földet, a rakéta útja független minden külső irányítástól. É, igen, ezzel tisztában vagyok. A szupergraviméter megkeresi a Földet, illetve a Földnek megfelelő tömeget, Föld pályára irányítatja az aggyal a vikinget, majd beáll a minimális gravitációs érték, azaz az egyenlítő síkjára. Ezen a pályán aztán értékeli az óceánok és a szárazföldek közötti gravitációs különbséget, ebben persze már a radar is segít, és vízbe irányítja az űrhajót. Úgy van. A G-navigációnak ez a teljes sémája. Persze ilyen leszállás évszázadonként, ha három adódik, mert a sérült rakétákat és azokat, amelyekben a legénység elpusztult, vagy magával tehetetlen, rendszerint bemérik az egyenlítői pályán. Ez minimálisan 5-6 körfordulás. És ha csak egy mód van rá, mentőrakétákkal rakétákkal érte mennek, elkapják. Igen, de mi még nagyobb biztonságra törekszünk. Arra sem számítunk, hogy ez bekövetkezzék. Tehát az a program, hogy valamelyik földi óceánban kötünk ki, úgy van. Ezért állítjuk be úgy a hibernálást, hogy az csak ott szűnjék meg, miután az agy már kicserélte a fülkék elhasznált levegőjét a légkörből. Friss tengeri levegőbe fogunk kilépni. Bár már ott tartanánk, Andrei nagyot sóhajtott. Mennyi mindent kell még addig megtennünk? Hány évet kell újra élő halottként átaludnunk? De Gregor is jöhetne már, vele gyorsabban haladnánk. Rögtön ott vagyok, szóltam az aptátorba. Hallgattalak benneteket, magyaráztam váratlan közbeszólásomat. Munkánk nem volt különösebben nehéz, bár nagy körültekintést és gondosságot igényelt. A viking összes expedíciós felszerelését át kellett szállítanunk a fotonrakéta egyik raktárába. Ezek az óriási raktárak eredetileg azt a célt szolgálták, hogy az expedíció bolygókon gyűjtött mintáit, kőzeteket, növényeket halmozzuk fel bennük, így biztosítva, hogy maga a viking soha se legyen túlterhelve az egyes bolygók kutatásai során. Mire Takura és Ten Link kifeszítették a kábelpályát, és a hátsó raktárnyílás légzsilipjén át visszajöttek a hajóba, már csak pár tartály volt a viking raktárhelyiségében, a többi ott sorakozott végig a folyosón. Mark elhívta Tent a navigációba, újabb bonyodalmak támadtak a csillagtérképek körül, és ezek tisztázására a csillagász volt a leghivatottabb. De négyen is percek alatt végeztünk a maradéktartályokkal. Aztán mi is szkafanderbe bújtunk, gondosan bezártuk magunk mögött a raktárfolyósó lakófülkék felé nyíló ajtaját, és teljes szélességében megnyitottuk a hátsó légzsilipet. Gregor velem jön a fotonrakéta raktárához, intézkedett Dév. Andrei itt marad a légzsilipnél, és rákapcsolja a tartályokat ennek a kábelnek a csomóira, amit a kezemben tartott. Takura, te visszamégy a folyosóba, és vigyázol, nehogy megakadjanak. A kábel végét az övébe dugta és megindult a kifeszített kötélen. Ha valaki messzebbről nézi, furcsa látványban lett volna része. A fotonrakéta közepéből rövid tengelyként merett elő a viking, belőle a korong pereméig érő vékony, csillogó fonálon, mint kövér pók kúszott felfújt űrruhájában a másodparancsnok. Az emberek általában sokféleképp viselik el a tér végtelenségét. Láttam már nem egy szerelőt készülő űrállomások körül röpködni, kis rakétapisztolyaikkal a leglehetetlenebb mutatványokat végezték, élvezve a sújtalanságot. Én sajnos azok közé tartoztam, akiket a tér szörnyű szédítő erővel szív magához. Görcsösen kapaszkodtam a kötélbe, pedig tudtam, ha elereszteném sem történne bajom, nem zuhannék sehová, csak csendesen lebegnék. Mindegy, képtelen voltam legyőzni iszonyodásomat, úgy éreztem, zuhanok a csillagok felé, vagy azok esnek rám egy lüktető világminenség csalóka valóságával. Behúnytam a szemem, és kezem a kötélen csúsztatva másztam előre, szédült rettegésben. Aztán valami koppant a sisakomon, és David csodálkozó hangja térített magamhoz. – Mit csinálsz, ember? Majdnem belelögtél a raktárba? Az űr valahol a hátam mögött volt. Előttem a a raktárának tátongó széles ajtaja, egy kampóhoz csomózva a kábel vége, melyen idáig másztunk. Dév valamivel arrébb lebegett a lendülettől, melyel hátulról vakon beleszaladtam. Na, lássunk munkához. Húzd át a tartályokat, én majd bent elrendezem őket, jobban ismerem a járást, mint te. Megfordultam. Alattam vagy 150 méterre látszott a nyitott légzsilip a viking törzsén, mögötte és mellette és fölötte, bár tudom, hogy az ilyen meghatározásnak kevés az értelme, ott volt félelmetes, lenyűző végtelenségével a tér, mély-sötét bársonyán színes, idegen csillagszemekkel. Újra megszédültem, kezem elengedte a raktárajtót, és lebegni kezdtem. d elkapta kapta a szkafanderem válpántját, és visszahúzott a küszöbre. Ismerem ezt az érzést. Uralkodj rajta! Nevetni próbált, nevetése kínosan csengett a fejhallgatómban. Vedd úgy, hogy ez csak díszlet, intett a csillagok felé. Hogy te itt sem vagy, csak a geovízió képernyőjén nézel egy izgalmas űrhajós filmet. Nehéz volt a tanácsát megfogadni, de végül mégiscsak ez segített. Lehetőleg nem néztem máshová, csak a vikingből kicsúszott tartályok ezüstös gyöngy figyeltem. Mint sok szelvényű csillogó tengeri állat lebegtek felénk. Andrejék jól dolgoztak, egyszer sem akadt meg a vontató kötél. Mikor az utolsó tartály is szélba ért, Dév behívott a raktárba, hogy segítsek elrendezni a rakományt. A raktár gigászi méretű csarnok volt. Dév úgy röpködött benne, mint egy óriás denevér. Végre lekötöztük a tartályokat, és leültünk pihenni a raktár galériáján. Dév szomorúan nézett körbe az üres hodájon, melyben valósággal elveszett az áthordott rakomány. Hát, ha másképp alakul expedíciónk sorsa, sohajtotta, mennyi mindent tudtunk volna itt felhalmozni. Felbecsülhetetlen tudományos kincseket, amiket két generáció alatt is alig tudnának feldolgozni oda-haza. És most? Berakjuk saját felszerelésünket, amit hiába hozott el ilyen messzire ez a csodálatos rakéta. Tudod, mi ez, Gregor? Kudarc. Csúnya, és szomorú kudarc, sírni szeretnék, ha rágondolok, pedig folyton ez jár az eszembe. És mi van még hátra? Kétségbe esett erőfeszítés, hogy mindezt és magunkat valahogy visszajuttassuk oda, ahonnan elindultunk. Ritkán, de az is előfordulhat, hogy az erős elkeseredéséből merít erőt a gyenge. Ne felejtsd el, mondtam, hogy azért eredményeink is vannak. Egyáltalán eljutottunk ide, élve. És éppen te mondtad az előbb Andrejnek, hogy élve szeretnénk visszakerülni, legalábbis ezen fáradoznak most a navigátorok. Ha sikerül, bebizonyítottuk, hogy lehetséges egy ilyen út, és az utánunk jövők talán több szerencsével és sikerrel járnak majd. A rossz világítás és a sisak üvege ellenére ki tudtam venni elismerő pillantását. Hm, pedig az előbb azt hittem, félsz. A tartályuk után sor került a bolygókutató terepjárók és a könnyű kis helikopterek átszállítására is. Ezek egy másik légzsilip mögött rejtőztek a viking gyomrában. Ekkora hallgatak Takura társult Dave-hez, mi Andrejjel a vikingről indítottuk útnak a drága, de sajnos immár vehetetlen járműveket. Andrej szomorúan simogatta a terepjáró áramvonalas, minden várható külső behatásnak ellenálló burkolatát. De szerettem volna kipróbálni valamelyik bolygón. Ezek a pompás jószágok a naprendszerben soha nem akadtak méltó ellenfelekre. Számukra a marsbeli homokviharok csak gyenge szellők voltak. A Vénusz moszatjait is hiába ijesztgettük velük. Itt talán valóban megmutathatták volna, mire képesek. Az átszállításokkal sok idő telt el, és amikor a munkák végeztével kibújtunk szkafandereinkből, meghökkenve tapasztaltuk, milyen elhasznált és nehéz az utastér levegője. A légzőközpontot ingerlő széndiokszid nagy, görcsös lélegzeteink ellenére is a légszomj gyötrő érzését hozta magával. Legszívesebben visszabújtunk volna az űrruhába. Hármatok közül kettő aludni megy, fogadott bennünket Mark, a hibernátorok két személyes voltára célozva. A két mérnök keze tiltakozásra lendült, a parancsnok azonban leintette őket. Sajnos most nem a szakértelem, hanem az egészségi állapot dönt. A kis automatákkal egyformán jól számol mindenki. Dév vizsgáld meg őket! A csodálatos fekete mindenhez értett, pedig ez jóformán lehetetlen a mi bonyolult korunkban. Az egészségügyi próba váratlan eredményt hozott. Dév ugyan szíve szerint jobban szerette volna, ha valamelyik mérnöke marad ébren, de becsületesen az igazat mondta. A legkevesebb elváltozás Gregornál van. Mark csodálkozva nézett rám, majd elnevette magát. Lám, az Elektra vasembere. embere. Úgy látszik, még a hírjetnél is többre vagy képes. Dühös lettem, mert a vizsgálat ellenére kutyául voltam. A fejem zúgott. tüdőm hiába szívtatta le levegővel, úgy éreztem megfulladok. És amúgy sem járt más a fejemben, mint az Elektra, a halott folyosók. A halál közelléte, bár kevésbé volt látható, most is a levegőben volt. Igazán nem tudom, mire vagyok képes. Az elektrát pedig jobb, ha most nem emlegetjük. A parancsnok hátbavert. Igazad van, ne emlegessük. Ahogy a régiek mondták, ne fessük az ördögöt a falra. Aztán a mosoly lefagyott arcáról és keserűen tette hozzá. Bárcsak az ördöggel volna dolgunk. Még mindig egyszerűbb lenne, mint ez a távolság és a hibás csillagtérképek. A két mérnöktől igyekeztünk vidáman búcsúzni, de nagyon érzett a vidámságunkon, hogy nem őszinte. Összeölelkeztünk, szép álmokat kívántunk, és a szavak mögött ott bújkált kimondatlanul a kétség, vajon lesz-e ébredés a hosszú álom végén, vajon hányan érjük meg? Az idő múlt... Rendszertelenli ritmusa egyszer megszaladt, másszor oly fáradtan vonszolta a perceket, mint mi fulladozó elnehezült testünket az egyre sűrűbb, egyre romlottabb levegőben. Tágra nyitott szájjal, elkapcsunk izmai fájó görcsöt kaptak, próbáltunk pattanásig teleszívni tüdőnket, torkunk kiszáradt, minden lélegzetünket hang kísérte, rekett, súlyos zihálás, bajós aláfestése kétségbe esett létünknek. A csillagtérképek korrekciója sikerült, illetve a navigátorok Ten link segítségével elég hibátlan komponest találtak, s már csak a pályaszámítás adatainak betáplálása az agyba volt hátra. Ez a csak persze még hosszú-hosszú órákat jelentett. Keserves versenyfutást a fulladással. A széndiokszid minden kilégzéskor kérlelhetetlenül szaporodó mérgével. A nyomás már régen elhagyta a földi értéket. Másfél, majd lassan két atmoszférára nőtt. Megpróbáltunk ezen úgy segíteni, hogy kinyitottuk a raktár ajtaját. A tartályok átszállításakor onnan a levegő elillant. De egy pillanat alatt úgy lehűlt a lakótér levegője, hogy alig tudtuk újra felfűteni. Vastag dér csapódott mindenre. Műszereink egy részét a hirtelen hideg pusztulással fenyegette. Ez járhatatlan út volt. Újra az oxigénhez nyúltunk és minden palack kinyitásával nőtt a nyomás. Nem volt más választásunk. Ha haza akartunk jutni, el kellett végezni a programozást. A csillagász munkája befejeződött a hibátlan komponensek kiértékelésével, és mert egyszerre négy embernél több sem dolgozhatott az agy programozásán, mehettünk volna aludni. De Tenling mást gondolt. Szeretnék még valamit elvégezni, kérte a parancsnokot. Ha a csillagászati megfigyelőbe megyünk, és nem rontjuk itt a navigáció levegőjét, talán nem is rövidítjük meg nagyon azt az időt, ami még hátra van. Beállítom a planetoszkópot, hát ha sikerült egy-két bolygóját bemérni ennek a rendszernek. Legalább egy kis töredékét teljesíthetnénk az expedíció célkitűzéseinek. Persze csak akkor, ha Gregor is beleegyezik. Soha nem kívántam jobban megválni a körülöttem létező valóságtól, mint ebben a pillanatban, és átkoztam a tervezőket a kétszemélyes hibernátorokért. A kis kínai áldozatvállalása számomra egyaránt tűnt őrültségnek és hősiességnek. De akár ez, akár amaz, mindenképpen tiszteletre méltó volt, nem ellenkezhettem. Markban már nem volt sok élet, és ami volt, azt az agynak tartogatta. Ránk sem nézve mormogta a beleegyezést. A megfigyelőben az ablakokat elfedő redőnyök gomnyomásra keretükbe süllyedtek. Egyik oldalról vakítóan vágott be a tauceti fénye, a szemköztiekből pedig a mindenség számtalan csillaga küldte ragyogását felénk. A bolygórendszerek keletkezésének elméletei egyetértenek abban, hogy a bolygók megközelítően napjuk egyenlítőének síkjában keringenek. Így van ez oda-haza is, és nincs ok feltételezni, hogy itt másképp lenne, magyarázta TEN, miközben beállította a nagy érzékenységű szerkezetet. Ezért most először ebben a térségben pásztáztatom át a környezetünket. A planetoszkóp ellenőrző fényei felvillantak, a készülék működni kezdett. Úgy, most egy ideig nincs más dolgunk, mint várni. Tent szokatlanul élénk és beszédessé tette a serkentő tabletta, amit még a navigációban diktált Belénk Dév, és én is éreztem, hogy a fejem tisztább valamivel. Tudom, hogy ez nem a legalkalmasabb idő a filozofálásra folytatta, de valami eszembe jutott. A világűrben nincsenek látványos csodák, mint azt az ember akkor hitte, amikor még csak készült az űrbe. Csak általános érvényű törvények, statisztikai átlagok, az azonos körülmények hozta egyezések. Nézd, ennek az idegen csillagnak a fényét. Ha minden magyarázat nélkül beraknál ebbe a megfigyelőbe egy tapasztalt csillaghajóst, aki nem tudná, hogy hol van, mit gondolsz, milyen következtetésre jutna? ott a nap, mondaná, bökött a tüzes fehér korong felé, és ha csupán a szokásos, gyors rutinmérésekkel vizsgálná Tau Ceti fényét, csak akkora eltéréseket találna a színképben, a sugárzás intenzitásában, a csillag tömegében, amit joggal tarthatna a műszerek hiba határán belülinek. Azt hinné, hogy valahol a Föld és a Vénusz között repül, 7 tized csillagászati egységnyire a napról. A levegőt átforrósította az ablakokon beömlő sugározön, lankasztó meleg volt, de tent nem zavarta. És ha a másik oldalra néz, milyen eltérést tapasztal? A csillagképek egy része felismerhetetlen, ez igaz? De hát mik a csillagképek? A nagy medve, a kassziópeia, az Orion és a többi? Az emberi szellem évezredes játéka az éggel, amit mi meghagytunk, mint kedves, kényelmes hagyományt, de a nagy, igazi összefüggésekhez semmi közük. Itt sem látsz több vagy kevesebb fényes csillagot az égen, mintha egy Vénusz pályán repülnél. Mit akarsz ezzel mondani? Hát csak azt, hogy... Megakadt a szavakat kereste. Nem akarom utunk nagyságát lekicsinyelni. Ha az ember szemszögéből nézem, roppant nagy. Új, eddig ismeretlen nagyságrendekbe ugrottunk, oda, ahova eddig, még a bolygókutatások századaiban is, az ember csak a gondolatával ért el. De éppen ezért nem volt kézzelfogható realitása ennek a nagyságrendnek. Mi most megtettük ezt az utat, és ez több, mint ami valaha is történt emberréválásunk óta. De ha a galaktika a csillagok mértékével nézem, utunkkal voltaképpen sehová sem jutottunk. Hogy érted ezt? Talán egy hasonlattal tudnám a legjobban megmagyarázni. Álsz a tengerparti homokon, előtted a hullámok csapódnak a parthoz, fölötted úsznak a felhők, a parton mögötted fák hajladoznak a szélben, és most hasonlata sajnos elég jó volt ahhoz, hogy megjelenítse, amit mondott. Csak azt tudhatja, milyen kínzó, őrjítő lehet a föld utáni vágyakozás, aki már volt így bezárva űrhajóba, a visszatérés oly távoli reményével, mint mi itt a tauceti körül. És miután kimondta, őt is megfogta a felidézett kép, elakadt. Csendben méregettük egymást, s közöttünk a szűk megfigyelőben ott lebegtek a szavak. Testet öltött, és mégis megfoghatatlan képek. Tenger, felhők, szél, hullámok, fák, zöld fák. Sokáig hallgattunk. Aztán ten a szeme előtt belekapott a levegőbe, kihúzta a derekát. Hát igen, maradjunk csak a hasonlatnál. Tehát állsz a parton, ahogy mondtam, aztán lépsz egyet. És mi történt? Mennyit változott körülötted a kép? Jóformán semmit. Ugyanazt látod? Ugyanolyan homok van a talpad alatt, mint a lépésed előtt? Ezért lenne mégis igaza az előbb idézett csillaghajósnak. Nap ez is, intett a ragyogó korong felé, majd a redőnyökkel végre kirekeztette szembántó fényét a fülke kellemes homályba borult, bolygói vannak, mint a mi napunknak, és ezek a bolygók a galaktika szemszögéből semmiben sem különböznek a mieinktől. Ugyanazok az erők építették, ugyanazokból az elemekből, Tömegük sem térhet el az átlagos bolygók tömegektől, mert ez is általános érvényű törvény. Ugyanolyan bolygók? Igen. Persze, mint mondtam, a galaktika törvényei szerint. Hogy közelről, az ember szemszögéből milyenek, van-e rajtuk élet, és ha igen, akkor az milyen, ezt természetesen nem tudhatom, és sajnos mi már nem is tudhatjuk meg soha. Kimerült el legyintett mégsem lett volna szabad ennyit beszélni egy szuszra. Hallgattunk, kiki -ki a saját gondolatain rágódva. A homályos fülkében a túloldal eddig halványan pislogó csillagai megnőttek. Fényük átszúrt a vastag üvegen. Újra elkapott a végtelen örvénylő szívása, mint a kábelen. Pillantásom csillagról csillagra bukdácsolva egyre mélyebbre, egyre messzebbre szédült, hiába keresve a mindenség nem létező határát. Halk jelzés búgott fel a planetoszkóbból. Ten izgatottan kiáltott. Mark, Mark, megvan az első bolygó. Mindjárt bemérem az adatait. Csak a koordinátákat és a hozzávetőleges tömeget. Aztán keres szóvább, többre nincs idő. Ha mégis marad, majd utólag végigméred valamennyit. Gregor pedig jöjjön ide, oxigént osztunk. Ten zavartan rám pillantott. Mi még bírjuk egy darabig, ha ez több időt jelent? Nem. Félix és Robert így se sokáig húzzák. A tiadagotok nem jelent lényeges rövidülést. Oxigén! Oxigén! Torkomban előre éreztem hűvös ízét, az első nagy belélegzésnek gyönyörűségét, amikor pár percre alább hagy a lassú fulladás őrjítő, tehetetlen nyugtalansága. Végig botorkáltam a folyosón. A sűrű elhasznált levegőn kívül semmi sem utalt arra, hogy valami nincs rendjén. A világító testek egyenletesen ragyogtak be minden részletet. A viking hirtelen megrázkódott. A padlóra estem, aztán rögtön visszatért a sújtalanság. Bocsánat, mentegetőzött Mark az aptátorból, Félix véletlenül megnyomta az egyik irányító a gombját. Megkezdjük az irányba állást, a következő korrekciós manőver előtt szólni fogunk. Nem az esés döbbentett meg, alig fél méter magasból vágottam hasna hanem a magyarázat. Félix véletlenül nyomta meg az indítókombot. Már itt tartunk? Mi lesz a valóban komoly feladatok megoldásával, ha már nem volt időm tovább töprengeni, mert felhangzott til figyelmeztetése? Figyelem, figyelem, indítok! Előtte tíz, kilenc, apró lökések szaladtak végig a hajón, a gravitáció körbejárt a folyosó mentén, amint sorra bekapcsolódtak a kis vegyi rakéták a fotonrakéta peremén, hogy kellő irányba fordítsák hatalmas tömegét. Olyan érzés volt ez, mint egy csőben feküdni, amelyet egy óriás kezek gurít erre-arra. Komisz játék, még az üres gyomrat is képes felfordítani. Egy darabig tűrtem, megkapaszkodva a folyosó falába, amelyet pillanatonként hol mennyezetnek, hol padlónak éreztem, de egy idő után nem bírtam tovább. – Mark, Mark! – kiáltottam. – Meddig tart még? – Már éppen vége! – nyugtatott meg. Az óriás unottan taszított egy utolsót a csövön. A világ kettőt fordult körülöttem, aztán újra itt volt az áldott lebegés. – Körülbelül tíz perc szünet! – hallottam. Beértem a navigációba. Ott kép fogadott. Dév kivételével valamennyien beszíjazva feküdtek a hátradöntött üléseken, Félix félre billent fejjel csukott szemmel. Dév éppen injekciós tűt döfött a karjába. Talán ez segít valamit. Til bágyattan ingatta a fejét. Hagy, Dév, ne kínozd újra életre. Nélküle is elvégezzük. Vigyétek a hibernátorba. Félix kinyitotta a szemét, és valami tiltakozás félét próbált suttogni. Dév kérdőn nézett Márkra, aki szintén nem volt messze Félix állapotától. Fogaival az ülés támlájához rögzített oxigéncső után kapott, és csak pár mély szippantás után tudott megszólalni. Gregor oxigént visz Lingnek, és utána visszajön. Én átveszem a korrekciók utószámításait, ő pedig az én munkámat. A következő irányítási ciklus után pedig leviszitek Félixet. Félix közbe akart szólni, de sipoló köhögés lett csak belőle. Látod, ne erőszakoskodj! Nem szégyen, hogy nem bírod. Az a csoda, hogy még bírjuk. Dév kezembe nyomta a nagy léggömb formájú rugalmas tartályt, amibe a palackból oxigént engedett. Kituszkolt a fülkéből, behúzta az ajtót maga mögött, a csuklómhoz nyúlt, hallottam az apró kattanást, kikapcsolta az aptátorom. Aztán a magáit tenyérrel befogva halkan azt mondta. Sies vissza! Mondd meg Tennek, hogy csak kutasson, amíg nem hívom, mert félek rövidesen, rá is szükség lesz. Nem akarom Márkot felizgatni, ezért üzenem ezt így, célzott az előbbi mozdulatára. És használjon bőven oxigént, most már úgy is mindegy, vagy sikerül, vagy nem. Sies vissza! Lódított meg búcsúzóul, a lökés lendülete pedig tovaröpített a folyosón. Ten vissza sem fordult munkájából, mikor beléptem. Megtaláltam a második és a harmadik bolygót is, újságoltam, majd méltatlankodva hozzátette. Nem tudom, miért intézte el ezt a nagy eredményt, Dave olyan röviden, amikor az előbb odaszóltam. Ott voltál még? Vagy valami baj van? Egész utamon kínzott a kísértés, hogy kinyissam a balon szelepét, hogy végre szétfolyjon a torkomban az áhított hűvösség, és most előbb magyarázatot követel. Felelet helyett az arcába irányítottam a vékony sugarat, majd magam felé fordítottam, bele tátott számba, eléje tartottam a nyelvem, az orrom, nem tudtam betelni vele. A tüdőmet átfogó pánt végre megoldódott. Csak azután adtam át aptátorát lefogva dév üzenetét. Látszott, hogy gondolatai a további bolygók felé kalandoznak, mert csak ennyit felelt. Rendben van, majd szóljatok. Félreértett közömbössége dübehozott. Ember, nem érted? Az életünkről van szó. Térj észre, rángattam a karját. Félix Haldoklik, Márk is, és az irányt még mindig nem tudták beállítani. Ez az egész neked csak annyi, hogy rendben van? Kicsit felemelte a hangját, de ez tőle több volt, mint mástól a legvadabb kiabálás. Lefogta a hadonászó karom. Nem, nem annyi. De a tudománynak nem arra van szüksége ebből az útból, nem azt kell hazajuttatnunk akár nekünk, akár csak az agynak, hogy hogyan haldoklottunk, hogyan vesztettük el emberi méltóságunkat. Ezért kár volt idáig repíteni bennünket. Adatok kellenek. Ez kell, mutatott az újra felbúgó planetoszkópra, ami az új, a negyedik bolygó megtalálását jelezte. És nem hisztéria, azzal nem érünk el semmit. Csendben álltunk egymással szemben. Egy pillanatra úgy éreztem, hogy szégyenemben még szégyenletesebbet teszek, megütöm. Kezem elengedte a tartályt, amelyből halkan sziszegett elő a maradék oxigén. A szelep valahogy lefelé fordult, az összezsugorodott, ráncos ballon ten arcába vágódott. Szeliden félretolta és nagyon halkan mondta. Most újra az a ten ling volt, aki a hibernáláshoz hosszas megfontolás után jázminillatot választott. Szépen meghalni az is nagy dolog, ha már nincs más választás. Nyugodj meg, Gregor, menj vissza dave és hívjatok, ha szükség van rám. Addig pedig... Nem fejezte be. A műszer már hívta szaggatott búgásával. Az oxigén jótékony hatása gyorsan elmúlt, melkasom újra kicsinek éreztem. Hörgő, nehéz lélegzéssel vonszoltam magam a folyosón. Bár igazán mindegynek tűnik, hogy hosszú fuldoklásunk után mi történik velünk a halálban, számomra az az távolság maradt a legnyomasztóbb, ami a földtől elválasztott. Mindaz, amit most itt félholtan küszködve el akarunk végezni, csak előkészület ahhoz a hatalmas ugráshoz, melynek végcélja majd két évtized múltán egy halovány kis csillag innen láthatatlan bolygója, szülőföldünk. Elérjük-e valaha? A navigációban szótlanul fogadtak. Dave kikapcsolta az eszméletlen Félix rögzítő heverereit. Till és Mark az aggyal dolgoztak. Erejük minden maradékára, évek hosszú során szerzett minden tudásukra szükségük volt, hogy életük legnagyobb és talán utolsó feladatát, a foton rakéta pályára állítását befejezzék. Az agy szédületes irammal követte til parancsait, mintha gondolkozó készségének, memóriájának tudó kapacitása érzelmi kategóriáinkra is kiterjedne, és most aggódó figyelemmel segíteni munkánkat. A műszerek, felvillanó lámpák, jelzőfények szolgálatkész tömegében csak egy maradt ellenséges, a legrégibb, a legegyszerűbb valamennyi között az óra. Gúnyos, mohó gyorsasággal lobbantak el a zöld másodpercek, s a veszély vörösével gyúlt ki minden perc. Fogy az idő, az életünk. Figyelem, figyelem, indítok! Till félholtan sem engedett a szabályzatban előírt felhívásokból. Előtte, tíz, csodálkozva néztem Dévre. Ha Til most indít, miért oldozta fel Félixet? Megértette pillantásom, és válaszképp tehetetlenül tárta szét a karját. A korrekciót másodpercnyi pontossággal kell kezdeni. Már nem volt ideje, hogy visszakötözze. Engem félkézzel saját üres helyére nyomott, ő pedig az üléssel együtt átkarolt a Félixet. 3, 2, 1. Til ujja ráfeszült az indítóra. A gravitáció a mellünkre ugrott, összepréselte a halálfélelem görcsében vergődő tüdőt. A képernyőre vetített koordináta rendszer hálója vibrálni kezdett. Lassan elcsúszott, mintha benyomta volna a súlya képcső mélyébe. Aztán Til keze elengedte az indítót. Oxigént! Bőven pocsékoltuk az éltető sugarat. Tudtuk, ha takarékoskodnánk, sem érnénk vele már semmit, csak rosszabb lenne. Öt percetek van, hogy levigyétek, mondta Til. Elég lesz? Reméljük dév szólt vissza az ajtóból felix a karjában. Ekkor Mark különös hangot adott, félúton a hörgés és a nevetés között. Karjait a feje fölé emelte, tágra nyílt szemében az akarat erőtlenül küzdött az öntudatlansággal. Ha a földön vagy bárhol, ahol gravitáció van, valaki elájul, összeesik, az a megszokottság folytán korán sem olyan ijesztő, mint a sújtalanságban. Mark karjai nem estek vissza, ott lebegtek a levegőben, de az élet, a szervezett mozgás eltűnt ülésbe szíjazott testéből. Dév megperdült, a karomba nyomta Felixet és a parancsnokhoz ugrott. – Mark, Mark, beszélj, felej, mi van veled, hallasz engem? Megragadta a lebegő kézpulzusát. Csendben sokáig vártunk. – Él, megnyugodott valamennyire, már azt hittem szívbénulás. Őt is levisszük. Most már nem, csak három percetek maradt. Akkor kötözzük vissza. Alig helyeztük őket biztonságba, Till indítása nyomán már is újra ránk vetette magát a súly, felemésztve életünk ellenálló képességünk újabb részét. Utána szerencsére hosszabb szünet következett, majdnem negyed óra. Felnyaláboltuk a két élettelen testet, csak gyengebb szívverésük bizonyította, hogy még ide át vannak, és megindultunk a hibernátor felé. Till egyedül maradt. Azt mondta, egyedül is győzi a számításokat, vagy ha mégsem, akkor tent hívja a megfigyelőből. Nem volt könnyű munkánk. A súlytalanságban éppen elég a saját tested beidegzetlen mozdulataival törődni, hogy baj ne érjen, és kétszeresen fáj, ha vigyázatlanságod miatt nem te, hanem maga tehetetlen társat kapja az ütést. Az utolsó mozdulat helyzetében maradó végtagjaik minduntalan a folyosó falába ütöttek. Szerencsére Dave, mint veterán űrhajós, minden fortéját tudta ennek a kényes feladatnak. Még nekem is segíteni tudott. Így lassan átnyomakodtunk a légzsilipeken. A hibernálással hamar végeztünk. A doktorok annyit fontoskodnak ilyenkor, magyarázta Dave, hogy rendszerint azért felejtenek el valami igazán lényegeset. Bérnyomás, kardiogram, vesefunkció. Öh. Az emésztő csatorna szerencsére üres. Szegényeknek igazán nem lehetett étvágyuk. De legalább most nincs gondunk vele. Na, most a bioáram szinkronizálása. Poszorkányos gyorsasággal dolgozott, mint mindig, most is bámulatra késztetett. Mindenhez értett, ami a mikorumban egyáltalán megtanulható. Az elektróda alá tegyél egy tampont, nehogy kidörzsölje a fejbőrt. Ez nem volt benne az előírásban, de éppen ez mutatta, hogy a feketében nem csak a hatalmas tudás, hanem szív is van. Na, kész, jöhet a szomnifer. Nem lesz baj abból, hogy a hibernátorban most éppen olyan rossz összetételű, nagynyomású levegő van, mint a többi helyiségben? Azt hiszed, erre nem gondoltam, nevetett. De ezt majd kívülről intézzük el. Lépj ki! A súlyos ajtó a helyére billent. A kémlelő lencsén kékes fényben láttuk a két sápatarcot. Na, a hibernátor automatikája minden körülmények között fenntartja az előírt egy atmoszféra nyomást. Nincs más dolgunk, mint kiszivattyúzni a levegőt. Az altató gázkeverék pedig a helyére lép. Így ugyan a kicserélés alatt egy csomó szomnifer kárba vész, de szerencsére van elég. Ezt magam is elintézem, menj vissza Tillhez! Megint egyedül vonszoltam magam a folyosókon, és úgy éreztem, mást se csináltam ébredésem óta, mint mászkáltam a hibernátorból a navigációba, a navigációból a megfigyelőbe, azután vissza, oda, vissza, és mindig egyedül, végtelenül, elérhetetlenül messze a földtől. Hát már sohasem lesz vége. Pedig vége lett, hamarabb, mint gondoltam. A navigációban eszméletlenül találtam Robertet, és amikor az aptátoron kétségbesetten hívtam Dévet és Tent, csak a feketétől kaptam választ. Rohanja megfigyelőbe és hoz Tent a navigációba. Addigra én is ott leszek, utasított. A hangján éreztem, hogy már is rohanna Tillhez, de nem hagyhatta ott a hibernátorokat, még nem végzett a levegő kicserélésével. Elindultam tehát a kínaiért, remélve, hogy ez tényleg az utolsó utam egyedül. A pusztulás egyelőre az emberekre korlátozódott. A viking élt, és hangja, ahogy én neveztem az éneke, változatlan volt. Sokféle színből alakul egy már ez az ének, generátorok lágy búgása, szelepek magas, a hallható hangok felső határán járó sziszegése, az automatizmusok száraz kattanásai, zizegések, finom kis csengések, Máskor ez az ének biztonságot sugárzott, megnyugtatást, hogy míg hangjukat így változatlanul hallom, körülvesz földi testvéreim szerető gondossága, akiknek keze alatt támadt életre ez a számtalan gépezet, hogy vigyázzanak rám a nagy külső sötétség némaságában. Most azonban hangjukból a végzetet hallottam. Megfulladsz, elpusztulsz, énekelte a viking, és az atomtelep utolsó kilovatjával a mi életünknek is vége lesz. Te akkor már rég halott leszel, tested itt bomlik majd fel a mi fényünknél, a mi sugaraink között. Holtod után is szolgálunk téged ember, aki megalkottál minket. De segíteni nem tudtok rajtam, lihegtem kétségbe esettem, miközben betaszítottam a csillagászati megfigyelő ajtaját. Tent sovány kis teste széttárt karokkal a planetoszkóp felett lebegett, mint furcsa madár. A műszer szakadatlanul jelzett valamit, ki tudja mióta, idegesítő, hangos búgással követelte a figyelmemet. Átkaroltam Tent, a mozdulattól egy pillanatra magához tért. Az ötödik, suttogta alig érthetően, idáig ennek van a legerősebb hangja. Annyit én is tudtam, hogy ez vagy a bolygó tömegét vagy közelségét jelenti, de azt is, hogy ezt a bolygót már senki nem fogja megvizsgálni. Tenszebe becsukódott teste elernyett. A figyelmeztető szaggatott hang tovább búgott, eredménytelenül, ostobán, makacsul. Kihátráltam a megfigyelőből, becsaptam az ajtót, még a folyosón is üldözött. Innen összezavarodnak az emlékeim. Tudom, hogy Ten és Robert teste jó darabig ott feküdt a navigációban, beszíjazva az ülésekbe. Emlékszem, hogy több korrekciós ciklust végig szenvedtem, félig öntudatlanul, és arra is, hogy világosabb pillanataimban a sok éves beidegzés nagyszerű reflexeivel még számolni is tudtam. Segítettem Dévnek, aki lihegett, fújt, csapkodott maga körül, egyik fuldoklási rohamában a ruhát is letépte magáról, mert szűknek érezte, és közben dolgozott, megszállottan, félőrült nevetéssel, megállás nélkül. Valamikor aztán levittük a két eszméletlen embert a hibernátorba. Dév összekötözte kezüket és lábukat, mert másképp nem boldogultunk velük. Engem is lent akart hagyni az utolsó üres hibernátor egyik matracán, hogy ott várjam meg, míg végez a navigációban, de könyörögtem, hogy vele mehessek, mert féltem, megőrülök, ha egyedül maradok. Visszavitt, és a korábbi szurkálásoktól dagadt combunkba újabb injekciókat döfött. Hatásukra hülyén vigyorogni kezdtünk, és dév valami dalt is dúdolni próbált azzal a naív szándékkal, hogy bátorságot öntsön belém. Aztán újra számoltunk, majd újra nyögtünk. Az egész a szenvedés örökké való pokla volt, folyton ismétlődő körforgásával. A szurkálást követő eszmélésnek és számolásnak az öntudatlanba taszító súlynak, ahonnan megint a tű fájdalma emelt ki. És valahonnan a tudat eddig ismeretlen dimenziójából ébren láttam az egészet. Azt is, amikor ájultan feküdtem és dévkeze a fecskendővel a bőröm felé közeledett. A remegve csúszó koordináták kettős hálóját, amelyek minden korrekció alatt végtelen lassúsággal közelebb kerültek egymáshoz, de mégsem engedelmeskedtek akaratunknak hogy végre fedjék egymást, igazolva, hogy a rakéta végre a számított pályán van. Nem tudom, meddig tartott. Csak arra emlékszem, hogy Dév kezét éreztem, és combom izma megfeszült, várva az új döfést. Hétte azonban Dév kioldotta a hevedereimet, és elindult velem. Mi, miért? Csak ennyit nyögtem, de megértette. Sikerült, érted? Si, sikerült! felállt vékony, rekettes fejhangon. Nem tudtam, nem is érdekelt, hogy síre nevette, vagy csak a fuldoklás változtatta el így a hangját. Végtelen boldogság öntött el. Nem a siker diadala. Annak erültem, hogy nem kell tovább számolni, szenvedni, megfulladni és újra feltámadni. Akkor a halhatunk? Odaviszlek. A könyökömnél fogva húzott maga után a feje fölött lebegtem, kinyúlva, mint egy zászló. Így vonultunk a hibernátorig, ahol már várt bennünket az annyira áhított nagy álom.